اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فرون درس کې الله جل جلالو دا خلکو د نه کانو دا له بندگی کوونکو دا غي متعلق تذکر او کلا دا غي د پاره چې کومې چيني دي چې کافور جن د دا غي تذکر او چې دا غي نو وسکل کې او بیا دا یو د زری عمل ذکر شو باید کې یو عمل د طعام هم ذکر شو چې غي په دړي کس مخال کو خوراک کړي یو په مسکینانو باندې محتاجو باندې او بل په ایتامانو باندې یعنی په هغه خلکو باندې اوولو باندې چې د اغېف لار اغه پات پاتشي وي د بلوغ نمختي بلوغ ته لا نه رسیدلی او دریم نمبر کې دیان چې کوم د کافرانو نه کېتشوي یا مسلمان کې دی یا کافر کې دی نو پاغي خوراک کوي او سوجاال ذکر کوي جديده خبره وزره کې چې خوراک کوي په دیوان نه نو دا خبر غي چې چا باندې خوراګ کوي غي ته دا خبر کوي چې انما نطعمکم لوجه الله موږ په تاسو باندې خوراک کو د پاره درزاد الله د مخده الله یني د پاره درزاد الله جل جلال جلاله داغ ثواب حاصلو داغ رضا حاصلو داجه جنت حاصلو نمنګ تازو باندې خوراک د دې لپاره کو ا ولان نريد منکم اے راجم نشته تاسو نای مسکینانو اے یتیمانو اے ای کېدیانو جزاءن د بدل د تعم د بدلی ولا شکورا آو ند شکر او نه د شکر گزارې چې تاسو د زمنګ شکریا ادا کړئ چېرا مغذرباندی خوراکو کو نه زمونګه شکريا دهګه ندی دپاره خوراک نه کو انسان عمل کې داږي روستو مختلف محرکات او ویرادي کې دي شو نیتونه کې دي ندی خلکو خوخرو له د الله درزاد بارا خو په جبه باندې ول دا امر د اخلاص تا کل نه کل د انسان اخلاص سيواوي نو پجبه باندې موي یا الله جل جلال جلاله اغي دا خبره ک پجبه نېم کړی نو بازم وبسرین وې الله ذکر کړی د پر دا اغي اغي اخلاص اگر جې پخلو د الفاظ نو ویل چې د پر خرو د خو الله ذکر کړو د پر چې د نورو پکې مینه پیدا شي د نورو او د رغبت ته پر د مینې د پره <تصفح> ده نور ترغیب ده پارا اللہ جلال جلال ہو خبر ذکر گلا اگر چی دکنکان و خلکو پدغ خلو بانده که نوکڑه خود ده غیر ده پارا آویا ازا انسان بانده ده خوراک وقت که اغا بازه ٹیم که اغا شبه در یام که ده شیده تومت هم که ده شیده نو ده اغیر ده دپی ده پارا چه گوره منگ ده دست خودنه ده پارا نده. د ری یاد پر نه ده دا خوراك کم کړ دي نه ده د دې پر کړ چې بس الله راضي شي او زمونږ مقصود پدې باندې هغه جزاء مقصود نه دا چې موږ له سې وزرا کې څه بدل را کې عملی تور زمونږ سموکافات وکې مقصود نه او لساني طور په جبه باندې شکر ادا کې نو دام مقصود نه دي چې موږ ته شکريو وای دا انتہی اخلاص د اشاره دا حضرت اشرف علیه و تعالی نه هغه به چې مسكين سه مسکین له صدقه و غیره ورکول نو سره بخادم ولي گاغو وی چې جزاک الله نو غیب مو وی جزاک الله هغه نه به تاسو مسکین مسكين او فقیر سو ویني ځای به کمل الفاظو کې دعا کړي وا هغه الفاظو کې به دعا و دی دې لپاره چې ته دعا بدل د دعا شي صدق او صدقه خالص اخرت ته پاتې شي ینې دومره به د اخرت لپاره د عمل د خالص کولو د نبی له سلام دو سلام بيبيانو او صحابهو دومره انتهائي اهتمام چې داغه په بدله کې شکرې الفاظ وې نو هغه الفاظ جواب به مور کې داغه بدلخ لاز شي ااو دا, دا خالص زال لپاره شي نو اخلاص بہر حال د عمل روح دی اخلاص د انسان په عملو کې وینو کبلیږي او کې اخلاص نه نو عمل الله تکا کابل قبول نه دي انا نخاف من ربنا قبل طریرا او ولوی د دنیا کې د خبره کول الله جنت کې د مزه زګه ورګړې دي چې دی دنیا کې دی کې یره موجوده دی دنیا کې دا خبره کول چې انا نخافو من ربنا موږ یې ریګو د خپل ربنا یوما فداسی ورسکی یذدانسی ورزنا ابوسن چې اغا ترش مخه دا کم تریرا انتہیت تروت اندي والره نو دا خبره زنه کی کده چې عربه کې دا ابو صفات چي دی او کمتري صفات چي دی دا د انسان د مخه صفت ده دا کومه سړی انتهایی پریشاني د مخ قسم سپیرا اوتريو لګیله کوینند مخترو کله دی او سو کمتري لپس تندې تر ولدو چې د ستر ګمس کیچورنی جوړیږي نو دا د والا صفاتونه خو د انسان د مخ دي او الله قرآن کې دا رز صفاتونه غږول یومنداس او رز عبو سا هغه به تریو مخوالی او قم تری را انتیحی تریو تندی والمی اوز در رز سفت اللہ اگرزو مدام مجاز ده ام تو را لکا وی نن رز چه رز خانی یو نن رز خانو حالانکه ده خرابی طول رز وی نن رز د در په پزن نسبت رزی دو کی اوبروانی خلق کوی نیر روان پر ناله روان ده حالانکه اوبروانی حالا کوی روٹیم او خودا شکوور ملوو الان کې روټی خوړ مجموعه و خوړریج خوړی دا مجاز دی خدایې یو نقطې د اشاره کئ یع کچرې الله ن هغه کړی انسان انسان بعضې ټیم کې تلیب کې تنې مخې تک تي تنې تري او بعضې ټایم کې ختم شي لک ساې لږ وخی ګینټ ی الله دا ټول له ورځ چې کافري دغ د پااره مخکې د غ داې پ شو او د هغوی باندې به دا ټول ر کې به د هغی د تنې او د مخونه داسې مخونه به تک تي دوجن به تې به تروي نو د رس په یويڅ نه 500 زاره کاله رض ده. الله پر یو من جلو ویل دا نه شيبه. دغه رض به ماشومان بوډاگانان کې دومره سخته ورځ. نو په دغه رضېته الله ځکه نسبت کوو. چرس کې سداځې ټیم نشته چې ای کافر انسان داغه نه بده مخ خوشالي راشي یا داغه په مخ بس رڼا راشي خنده برشی نه په دې ټول رس کې باداسي نو د نیک انسان او د مخلص انسان جنتی انسان علامتوم ده دی سید دې په زړه کې بده قیامت یې را موجوده د قیامت د سخته یې را بسی موجوده او دې نه دا خبره معلومه شو چې اخلاص سره بدانې دې بس چې دې الله لپاره کې کهته عمل د جهننم د د پچ کېدو د پاره کې کاغ د جننت د حصول دپاره کې کا اغته د الله د دیدار د پاره کې نو دا هر یو ااخلاس کې را ي.ګوره دلته الله ددي عمل ذکر شو چې مونږه ریدو د رانه نو دا رض نه یاره د قیمت د رې نه یاره دا د الله نه یارهده. نه فمقا هم الله اوساتل الله جلله جلال هودي لره. دقا همم الله اوساتلل الله دو لره په خپل فضل سره او په سبب د د عملو سره چې کم ذکر شو چې خللاست خوراک د نظر پوره کووللي د قیمت د ځې نه یاره دو پیرې ذکر شوه. د قیمت د رې یاره ده نوګوره او نکې تم وکشي الله جلله جلال هو دلته کې دو رهکره د قیمت یو پیر ځکر کړله ی خافونه کان شره مستطیرا دا هغه رزن به هر کله چې دا هغه عذاب خوریدون کړي عودل ته دوپاره ذکر کړه ان نخافو من ربنا يوما عبوسا قمطرا دا اهم شي د انسان سره دا اخرت یې راغه موجود وي نو فزقهم الله عزت اللّٰه دي له خپل فضل سره او په سبب د اعمال مذکوره سره شر ذلک اليوم دا زاب او د شرد ده او رز لوینه ولاقاهم او دی مخ مخ کړه نظره و سرورا نظره نو نظرت چې کل انسان خوشاله سکون کی راحت کی وی چین کی وی داغه په مخه خوشحالي خبر زنده مال د تاسو ګره چې د ودی پروګرامي یا د ختم پروګرامي نو ظاهر د امر رزق دا آغه مخ او دا آغه رازی دا د دا خوش آلی پا دلگی خبر دانتالا دا, دا مخ صفت عربی کې نظرت رازی اللہ دی مخامخ کلا دا مخ خوش آلی سرا مخ نور سره دا مخ چمک سرا آغه و دا ورکلا زکر دا دا طول دا ظاہری و دا بطنی سکون جیوین و مخ روحانه و سروراً فی قلوبهم او ورک و اللہ تعالی خوش آلی پزلونگی دا مخ خوش ظاهر به مخیسته مخ به چمکیږي دغه خلکو چې د قیامت یری دنیا کې عمل کړي او زله کې بهم سرور او خوشحالي زله بهم خوشحالي باید ټیم کې انسان دنه پریشان وير نن سیمه خفم نه ده بنی نه به د باطن خفګان او پریشانی او نه به ظاهر خفګان او پریشانی نه به دامی چې چاته دې پریشان اخ کړی بلکې هر ټیم به په مخ باندې رڼا او خوشحالي زی موجودي الله و لقاهم او وریک دیتا مخامخی کلدی نظرتن اغا وریک نظرتن اغا چمک او نور پا دیدی پا مخونو که و او خوشالی دیدی پا زلونو که بند آده پوری دیر نو الله پرمائیه اللہ ما دی بدان خبر اکولا انما نطعیمکم یکینا المنگ سرپ او خوراک کو تانسو بانده لی وجه اللہ د پارد رزاد الله لا نوریدو منکم ارادن لرو منکم دا تاسو نا جزا اندس بدلی پده خوراک بانده والله شکوهونه د شکره دا کولو پهجربان د ان نهخافودي ب دا خبره کولا ګمون یاريږ م رب نه دررب پهله یو من په دا اوور کې ابوسن چریو مخواله ده قمطر را ترتنې والله ده یا ابوسن ترسپېره م تریو مخدا انت ای تریو مخدا فوقاهم الله فوقاهم الله فسعث الله تعالى ذو يلرا شر ذلك اليوم ذا ذابو ده شر ددارزنا ولقاهم الله تعالى ورذیت نظرات نغچم قودم کومخونو د دوی کې وسورو او خوشالي پزړونو د دوی کې الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبنا اللي بنيت اللهم زينا بنيت راضي شفا ما زنا سيجلك